Leszkai András, Gyopár, Nebel téli estén, amikor Gyopár bátyám meg én hazajöttünk a szánkázásból, és beléptünk a szobába, Gyopár dühösen felkiáltott. Ugri-bugri, mit csinálsz? Kisöcsénk ugri-bugri Gyopár asztalkája mellett térdelt a széken, a fiókból mindent kirakott az asztalra, és most éppen Gyopár egyik tervrajzára a szárnyas autóra rajzolt egy világos kék elefántot. Hányszor megmondtam már, hogy ne nyúlj a fiókomba. Most rögtön ígérd meg, hogy soha többet nem teszed. Hallani akarom. Soha többet. Ugribugri olyan arcot vágott, mint akit minden ok nélkül nagyon megbántottak. Lemászott a székről, lecsapta az asztalra a kék színest, búcsú pillantást vetett a félbe maradt telefántra, és kifelé indult. Gyopár azonban megmarkolta a kabátkája galérját. Tapottad sem innen, amíg azt nem mondod, soha többet! Ugribugri azonban egy szempillantás alatt kibújt a kabátjából, és kirohant. Még arra sem hajlandó a betyár, hogy bocsánatot kérjen, dohogott gyopár. Inkább meg kellene magyaráznod neki, miért nem szabad a fiókodba nyúlnia, figyelmeztettem gyopárt. Erre azonban ismét felfortyant, hogy ne, majd még magyarázgatok is. Azért nem szabad, mert megtiltottam. Legyen ez neki elég. Csak kilenc-tízesztendős volt egykor gyopár, de már szinte felnőttnek érezte magát. Engem meg, pedig már hétesztendős voltam, szinte kisgyerek megtartott, mint ugribugrit. Ezért fogadta fölényes és gúnyos mosolyjal, amikor folytattam. Pedig te magad is jól járnál, ha elgondolkodnál rajta, miért is helytelen, ha kotorászunk egymás fiókjában? Tornáztathatnád vele az agyadat, és akkor ugyanúgy erősödne, mint a karod, ha húzóckodsz. ne? Majd még töröm is a fejem a kis csibész miatt. Inkább az ő fejét töröm majd be egy kicsit, ha még egyszer kotorászni már a fiókomban. A következő napokban azonban maga ugri-bugri törte a fejét erősen, mit vásároljon gyopár születésnapjára. Édesanyánk ugyanis adott neki pénzt az ajándékra. Végül egy doboz nagyon finom cukorka mellett döntött. Miután megvásároltuk, azt javasoltam, hogy majd én őrzöm bátyánk születésnapjáig de ezt olyan sértődötten utasította vissza, mintha nem is őt szokta volna édesapánk fő, fő torkosnak nevezni. Pedig néhány nap múlva, még Gyopár születésnapja előtt, ismét bebizonyosodott, hogy nagyon is megilleti ez az elnevezés. Gyopár annyira szerette a tejszínhabos gesztenyét, hogy egy pajtásától, akinél aznap názott, még haza is hozott belőle egy kis tálacskával. Amikor azonban vacsura után szobánk felé tartottunk, hirtelen megragadta a karom. Nézd a bekyárt! Eszi a émet. Már rontott is be, és rábömbölt az ötykösre. Azonnal mondd el, szánom, bánom, amit tettem, bocsásd meg, hogy elkövettem. Adnák érte bár a földet, meg nem tenném soha többet. Ogribugri arc a tüstént aggodalmas lett, Kikanalazta a geszténye utolsó darabkáit, aztán szinte kétségbe esettem, felnézett gyapára. Mit szánjak, bánjak? Azt, hogy megkóstoltam? Gyapár üvöltött. Ha csak megkóstoltad, akkor mitől fagyott el? Az öcskös majdnem sírva nyöszörögte. Attól, hogy többször is megkóstoltam. Többször egymás után. Jól van? Meg fogok bocsátani, csak mondd el a verset! De ugribugri már sonfordált az ajtó felé. Ismét figyelmeztetni merészeltem dühöngő bátyánkat, hogy okosabban tenni, ha a versike követelése helyett megmagyarázza az öcskösnek, tulajdonképpen miért is nem szabad torkoskodni. Mint hogy azonban nem csak lehurlogott, hanem úgy láttam, ő sem tudja, miért nem szabad. Magam fogtam hozzá, hogy megtaláljam a választ a kérdésre. Először. A legtöbb torkoskodás egyúttal jogtalan tett is. Másodszor. Gyöngíti az akaraterőt, abból pedig életünk más területein is baj lehet. Harmadszor. Elrontjuk étvágyunkat az étkezések idejére. Amikor végre mindezt kiderítettem, boldogan rohantam gyopárhoz, meg Ogribugrihoz. Tudom már, miért nem szabad torkoskodni? Jól figyeljetek mind a ketten. Először is azért nem szabad. Többet nem mondhattam, gyopár ugyanis írtózatosan dübegurult. Csak évek múlva értettem meg, hogy miért. Tekintéje megsértésének érezte hogy nem tartom elegendőnek a parancsát, ne torkoskodj, hanem meg is akarom magyarázni. Az is bántotta, hogy én az öcse ki az okokat, nem pedig ő, és rám üvöltött. Nem vagyok kíváncsi a bölcselkedésedre, azért nem szabad, mert nem szabad, és fes. Ugribugrihoz fordultam. Akkor csak neked mondom el, úgyis főképpen neked kell tudnod. Ő azonban szemtelenül vigyorgott. A gyopárnak nem fontos, nekem se fontos, és kiszaladt a szobából. A következő napokban észrevettem, hogy bugri lopva gyopárra pillangat, és ez a pillangatás napról napra aggodalmasabb. Ismerve az öcsköst, könnyű volt kitalálnom, hogy a születésnapi ajándékkal van baj. Kérdésemre a születésnap reggelén el is mondta, mi történt. Már a vásárlás utáni napon eszébe jutott, hogy ha megenne egy cukrot, és a többi távolabb tologatna egymástól, nem lehetne észrevenni a hiányt. Nem múlt el nap cukortologatás nélkül. Most viszont már semmi értem a tologatásnak, mert mindössze öt cukor van a dobozban. Igaz, hogy a legszebb csomagolásúak, de mégse tudják azt a hatást kelteni, hogy ők eredetileg is csak öten voltak. Ugri azt kérdezte tőlem, mit tegyen? Oda e azt az ötöt gyopárnak? Nem cselekszik-e helyesebben, ha most már azt az ötöt is megeszi? Azt tanácsoltam, adja oda. Szép ajándék az az öt is, és erősödik az önbizalma, amért legalább arról az ötről le tudott mondani. Délben azonban, amikor hazaérkeztem az iskolából, Gyopár, aki előbb jött haza, mint én, nagy diadalmasan ezzel fogadott. Na, moha, ki a jobb nevelő, én vagy te? Megnevelte mugribugrit minden magyarázat és bölcselkedés nélkül is. Bevallotta, hogy megette a nekem szánt ajándékot. Én meg azt kértem tőle, hogy ha ezentúl rosszat tesz, mondja el a bűnbánó verset. Örült, hogy nem haragszom, és boldogan megígérte. Most már igazán gratulálhatsz nekem. Nagyon elszomorított, hogy még mindig nem az a fontos neki, Értse az öcskös, hogy miért nem szabad tennie valamit, és szinte kétségbe kérleltem. De nyopár, gondolkoz, engedelmeskedni a cirkuszi elefánt is tud. Ha az idomító hatszor billenti meg az ujját, az elefánt hatszor lendíti az ormányát, de fogalma sincs, hogy valójában arra adott választ, mennyi kétszer három. Gyopár legyintett, és szaladt a konyhába tanhácskozni édesanyánkkal a születésnapi uzsonnáról. Meghívta legjobb pajtásait, és el akarta kápráztatni őket. Megkérte édesanyát, hogy amikor majd bevezeti vendégeit a magunk szobájából a nagyszobába, már álljon ott az ünnepélyesen megterített uzsonna asztal, középen az óriási tál, tejszín habos geszténye A csésze csokoládén, meg a kuglófon kívül ne is legyen más uzonnára, hadlakhassanak lakhassanak jól egyszer, minnyájan, csak is pürével. Az elkápráztatás ugyan nem sikerült, de mégsem maradtunk meglepetés nélkül. Amikor ugyanis gyopár ünnepélyesen bevezetett bennünket a nagyszobába, nem a gesztenye pürhé volt az első, amit megpillantottunk, hanem ugribugri. Az asztalon térdelt és kanalazta az óriási tából a pürhét. Arcán, orrán színha. A megjelenésünkre még több lett rajta, mert megéjjedt, hogy leemeljük és még gyorsabban tömte magát. Fel sem nézett ránk, ezzel sem akart időt veszteni, de tudva, hogy gyopár is ott áll, mondani kezdte ígérete szerint. Szánom bánom, amit tettem, ekkor azonban abba hagyta, merítette újból a kanalat, nyomta a szájába a gesztenyét, meg a habot. Ami nem fért bele, azt a szája mellé, és most már gesztenyével telt szájjal folytatta, Bocsásd meg, hogy elkövettem. Ismét az hájában nyomta a kanalat. Adnák érte bár a földet. Újból merített, és mondta közben, Meg nem tenném soha, soha többet. A vendégek hahotáztak, persze nem éppen szívből, Hiszen az öcskös szétpancsolta az uzsanájukat. Gyopárhoz léptem, és megráztam a kezét, most már gratulálok, elérted, amit akartál. Úgy merett rám, mint akit éppen most vágtak fejbe, valami ősember bunkóval. Ugribugri meg, mint aki egyre biztosabb benne, hogy a versike feljogosítja rá, egyre bátrabban evett. Szánnom bánom, amit tettem, tömte. Bocsásd meg, hogy elkövettem, Merítette, adnák érte bár a földet, és megint tömte, meg nem tenném soha többet. Gyopár nevel. Leszkai András meséiből Szabó Gyula olvasott fel. A műsort Varga Károly, a toréva és Sáros Pataki Zsuzsanna készítette.